Bueno, eta astelenero legez, oarzo bidasoko itzaragoaz, gurean da Urko txerbeste, kaixo gano, Urko? Iri, kaixo uno, zondom? Bai, Ila. zondom. Azta lena. bai, Aztalena. Aztalena, bai, bai, lata. Baik, Bueno, Urko, guazen e, e, pase dutakoak eta tatuzenak aztertzenak, herrian, oi hartzunen, e, ogeita zeikaren, mendi jardunaldia egin dituzte ya gariziaren eskutik ba aldiak bueno, e, mendijardunaldiak egin dituzte aurten edo hartzenen eta bueno zen bar dago ba, bertan e, ikusi entzunazkoa irterak eta bestelako izan direla eta bueno e, bezala mendiaekin lotutako esperientziarekin ba bueno jendeak batera duela eh mendiak e, guraltean ba bueno daiko son handia du eta bueno gen asko du mendira baina ere beste tokietako esperientziak ikusteko aukera aukera ba bueno ez u galtzen orduan e, mendijardunaldien helburutako bat hori izena ez e, bestelako menditan esperientziak partekatzea eta herritarak horren e, jabiz Uhum. Bueno, está Elorrioko, bueno, eh egunez itxi erabakiko dute ba, da, e, bazkidek? Bai, era da, eh baskiderek aukera dute Elorrioko baskiderek boto emateko e, aukera dute izan ere, ba udan eh hoikoa den egokitzen lanak egiten duzu Elorron eta aurten, ba bueno, kiroldegiaren ba ekimena izenda, ba bueno, aurten udan zenbatez gaztez eitzi edo hiru astez. Orduan hori erabakitzeko, ba bueno, iban eh, bazkitei emanditeu oquera horrengainen hitz egiteko eta bazkidek erabaki dezatela, hurdan zebat astez itxiko chico duen kiroldagiak. Mm -hmm. Bueno, lesoragoa ze eh, Laister egingo dute herri baratzen eh, zozketa. Bai, askotan hitzen eh, dugu hon eh, txoko hontan, baina bueno, lezun ikusmile handia sortzen ari dan, ba ekimena da herri baratzena izan ere, ba bueno, lesor asko kemeneta izena eta bueno, bertan 74 eh, partelak edo 74 baratzak edo, ba bueno, asteotan ez bada, bururen hasieran zozkatuko dituztela esan dute eh, lesorgodaletik ordain, pendiente de de 6 de lezorrak zozketa line izengoa den eta bueno, e, baratzarekin luztatuko ekimena ba aurrera mm -hmm. Bueno, eta Jaizkibel protagonista. Bai, Jaizkibelen gaineko sinposia egin dut honetan lezon eskebelen eh, eh bueno, ur balioak eta urekoak ez diren balioak ere, ba no 80 gora ipatzeko imposibilea izana, bertan nahibat adituk parte hartu dute eta bueno, zenbart dago balitu maila altua izan dela, eh. bertan izan diren artean ba besteak beste ornitologoak, eh ikasoaren eh ezagutza duten ba ezientzialariak eta aldiren ere, ba bueno, besterako ba E, induzketetan parte hartu duten kidekeilego mirar, esan eh, barra dago jezki belen ditekena dela itxasertzeko lehenengo herria e, egotea, euskal herriko lehenengo herria itxasertzekoa zarrena bertan egotea, bertan badodea astartan batzuk, eta bueno, hortaz ere itxasertzen lezoko sinpozioan, eta bueno, finean jezki mendiari balioa emateko baliatu dute, ba sinpozioa, ba lezon bidu direnek. Uhum. Bueno, eh horretan Txakur txakurkrosean aritzen den emakume bat aipatuko dugu. Bai ara da, e, Naiarak hasi, ba bueno, txakurkrose denbora aldia hasidan, ba, gauzeskerekin batera hasten da gutxi gorabera eta bueno, Naiarek hasik lortu du, ba Espainiako hori kopako lenego proba irabaztea, eh. Proba hori, eh, Naforran eta bueno, bertan izantzen garaie errenteliarra. Eh, ala ere, eh, txakurkroztale asko daude gurasko aldean, gero tagelego, eta bertan dibiltzen direnek ere badaude eta artean ba bueno, ba, Mari hamio ezaguna, alguna eh gomaril gomior de pertonabil chak chakurkozean eta rengo zera emaitza onak lortzen ai da partatu Uhum. Bueno, gauza gehiago ere badit xugu, eh bueno, Azarren e, e, bueno, atzo izan zen eta elkarataratzea izan du zen errentelian? Bai, bai, elkarataratzen izuten errenteli baina bueno, e, aldez aurretik hiru ba, hiru zutabeko martxa ateratzen Donelmanetik San Pedrotetik ta ohartzendik, e, gainera, eh martxa baino len, ba bueno, e, bertan biltu ziren, plaza bertan biltu ziren Amakumean, elkar e, txiki bat egiteko, ta hartzenik ematen izuten erri ontere, errentelia horretara egorden egin zuten ekar ja gente de tanta, fiskate azalaran 25eko ba bueno, mezuak garbia saldatuten. Emakumeen kontrako indarkeria gezakara tokirik gurartean, gaurrengo bizatan ez dekatukirik eta horren kontrako horren kontrako naurik emateko eskatu dizuten batezena erakundeei. Bueno, pasaian doinuzar eta aurresko gutxapelketa egin dituzte. Baila da, eta, bueno, aurreizko txapleketako irabazlea e, ikerlarunbe e, atarra biarrera izan da, eta, bueno, e, so, soñuza txapleketa, eskualdea torri da, rente dioaetara, izan ere, nagore indakotxeak, e, irazituako nagore indakotxearen rentenikoa da, eta, bueno, e, maia hona agundela jargina eritzu dute antolatzea e, iek, da ni baleko kilaldo giena entzintxapleketa eta bertera jende hori e, guzti ikusita, ba, bueno, e, ondok balaratu dute antolatzea iek mm -hmm. Bueno, eta, magoz, Ba, en Galicia eta Paseia bat nituen feste da Magoztua, Magoztua, en, en Gaztani Arre en gazta, en Jaiala, engan Galizieraz, eta, bueno, e, Pasein guzti edo egite dute bertako, bertako Galizia azkatorri daute en Paseitarrek. Eta Paseitarrek bertan ere, ba, bueno, e, Jaiori eh, izan ere, ba, bueno, joan den astean, joan aste koste egin zituzten, bestea beste, beste Gaztani jaia eta Itxasonin izlako, Bariñile e, Jumenaldia, eta aste buru enten egin dituzte, besteak beste, beste ezea, etxiribila jokoaren baerak ustaldea. Eh? Orduan, eh, engelitzeak eta pasaiak badute lotura, eta lotura hori baliatzeko, ba, bueno... Eh bat erritar mugitzen dira eta zutaztune pasaia e, jatorri askoko herria dena erritarren jatorria anitzara eta hori ezazteko ekimenetzen da orten ere magustu mm -hmm. Bueno eta datozenak oi hartunen sortzi eguneko greba egingo dituzte Katelsan Baina da, elapsi indikatuak jakiena zidu bueno, Katelsako langatazkaren nalira sortzi greba egun eh, proposatu dituztela mendikan urtea bukatu arte esan barra dago Katelsako langileek esan eh, duten ez dutenez orendik, eh, ez dakitela eh, berteko kaleratzeak noiz nola Eta, eta, eta, eta zeeratara emango diren zein zinalbaki hartzuko duen enpresak ez dagozioz, ma, bai, bueno, enpresak dioenez, erabaki batzi horrakatel seisteko asma gutela, eta e, geritzen dena da, e, langilekin itzegitea, langilekin negoziatzea eta, bueno, langilekin esatu dute hori orain arte ez dara engan horaz Uhum. Bueno, eta irrien laguna eguna, eh, oi hartu nain? Ba, irrien eta jaia ingaute, abenduren bian eh, elorzoron, eh, igrandean ingaute eh, jai hori, eta bueno, ameketatik buzeko ameketatik ea txaleko arte hain bat eta ematekin dira, bertan eh, eskualde maiako festana, oi hartu nain ingo dena eta bueno, bertara dira, eskualde guztiko aurrak, eta gurasoak esan barra dago eh, zera, eh, biko, abenduren biko jaialdiak dinamizatzen edo, bazortziko da izeneko bazuera bazortu dutela, eskualdeko zortzi personaldea, tartean bi bi bi bi ohiartzuar daude eta bueno eh teori eh alegindiko da eguna ba, dinamizatzen handinamizatzen eta egunari batxispamaten. Mm -hmm. Bueno, eta errenteria horretan e, bueno, e, gaztiak e, sententziaren zain baela da hizgazteak esenditaren zein da eta bueno itala ibisten ari diren bakutunek diote ba bueno herritarrek herritarrek bat egin dutela gazteekin eta bueno gazteek guri litzan e, sentziguten bezala ba bueno, eta sententzia dena dela ere ba e, izan adibidez ba bueno e, beraien absolu, absolutu dituena gizartea izandela jaso zuten babesagatik jaso duten ulermenagatik eta tot guztietan gazteki izan duten ba, ba, babesagatik mm -hmm. bueno eta iltzorrean dauden gaixoen gaineko jardunaldi ja engoltebia reina aretoan ba, la, da eta bueno antolatzaile jakin arte dituzten familientzako ba, oso baliagarri izan daitekeela izan ere ba, bueno, bai e, zeintzen jakin bar da eltorian dagoen etxean eltorian dagoen jende baina aldi berean bazaintzaile ere ba sama batez ere bala ba, bor, bertan pertsona bati basonaratekin bai egunen ordu askoz asko eta askoz egotea eta sama psikologiko hori nolaite argintzeko edo irizpideak emateko ere ba bueno oñarriek e, emango dituzte bihar errenteli hoetan ingen duten jardunaldi hori eta orduan batez ere e, bueno hiltzunean da den zenientzako hiltorien dauden gaisuen zenientzako izango da baina publikoari oro har ere ez bueno eta pasaian ikusak uh, ikuskak badula irabazlea Bai, eh, azken astean egin dute pasaian eh, pasaineko fin laburren leheak eta ikuska, eta bueno, ikuskak badu gira bazde olokorra, eh? Esteban Crespoak, hakel eh, noera jo lan agindu, eta lan hori izan dut du behin ba, lanik onena bezala. Azta entzera, eh, treintxezpekoak atarretzaren deman dira, ba, ikuskaren sail ofizialeko filmak, berta legendasko horbiltu da, erotageiago ari denazen digute antolatzaiek, eta, bueno, antolatzeek aldi berean abarmentu dute, ba, bueno, treintxepilikoak eh, atarretza, bueno, eta ez egitura hona dela, b isanere, ba bueno, ni sei berko lukela egoitza handiago e, bat. Pordoan ba bueno, irabaz le hartago, ala ere, Esteban Cresporren, aquel no era yo, labur metraia, eta uh -huh. bueno, tera ondoren de las andgutei ikuskatik eta horrengorrela pagia jarri dela. Bueno, eta musika jaialdia. San Pedro nenguten musikajaldea e, provisa ere ikina den alde. Eh? Xamenezara da, bueno, provisa ere ikina e, nahi dute, bertako sehortasun neurriak izidalako, bueno, ba, e, izan bar direnak, eta e, provisako egitekezat dute, bai, horrikin nadoz daudela, mani alde iberian, bueno, ba, bere aien kultura, kultura ekimenak horretatzeko, bueno, ba, edo lokal hori haukitu edo beste eman bar dutela. Orduan, provisaren aldeko bain bat ekimenak egiten nahi dira azkenazteetan, hori e, enda labiazte, e, ba, besteako festean intzuten, gaztañarra jain intzuten San Pedroan, eta boru honetan, E, orts muika tal le Ba, bueno, Gesto Jaialden Institutuen da Lurmotan San Pedroen, eh, koizitik gaurerat musika taldeak kalean eguntzen probisenalde eta horren berri emango dugu biharko horzu biharkoitan. Uh -huh. Bueno, eta amaitzeko lezon, atez atekoren parte hartze proz prozesuan 500 lagunek hartu dute parte. Bai, eta zifra kopuru hori ondo baloratut dute udaletik izan ere, ba, bueno, bosteun lagunek, e, bueno, 500 lagunek, bueno, 500 bis lagun, horrako ba, e, parte hartze parte hartze horzu batean e, egotean, ba o, ondo baloratut dute destoko udaletik. Eh, duan hasiko dira e, bigarren bihira errundarekin, eta bertan nahi da, bostun, baina gehiagok parte hartzea, izan ere atezeteko gaineko informazioa ematen ari daudala, eta liberan ere ekarpenak eta iraukizuna jasuntzen ari da. Hortan, hori guztiari atezeteko atezeteko ari dut ada stratekoarekin lotura duen guztiali forma bateko herritanen ekarpena egin bestokotzat dute lezko udalean eta bueno, e, bilen bilarren lurra horretan eh alikital ezarrieni esan diote parte hartzeko. Mm -hmm. Bueno, eta amaitzeko, arpidiatzeko aukera. Baia da, e, arpitzeko aukerarik zuzenena telefono hondoi bate egitea da. Honeko telefono zenbakia da 0 02 01. Ba oroketxe beste, orso bidasoko itzako zuzendaria urrengo astean ez gara elkarrekin egongo, izan ere bueno, Euskaran eguna da eta ja izango dugu. Beraz, e, bueno, bi aste beraz en Gokia vale, enviaste barbarte usted y te vamos no. a vale, va ahí, yo yo